Staffan. hej. Du och jag sitter på Vinsthusgatan i mitt vardagsrum och vi ska podda tillsammans mm. Mycket varmt välkommen Tack så hjärtligt Podden heter Tolkning pågår och vi har fått uppdraget att läsa text och tolka den texten och samtala om bön mm. utifrån bönsöndagen mm. och jag har valt att hälla upp kaffe i en speciella koppar. Okay. Vet du var de är ifrån? Nej. De är från ett böncentrum. En ekumenisk eh, kommunitet som heter TC. Så det är tc muggar Och de är alldeles förtjusande för mig. För, för mig är TC någonting som står för bön. Mm, vet, de ber ju där tre gånger per dag. Gemensamt i den stora försoningskyrkan. Mm. Och sen ber de ju våra enbröderna och så och även alla ungdomar och vuxna som kommer dit i mängd mm. så det var passande tänkte jag att bjuda dig på kaffe i TC-muggar Vad roligt, jag har inte varit där än men jag ska nog dit eh, nästa sommar Okej okay. Jag har längtat ja, okay. Kanske vi i Oxjö ungdomsgruppen åker dit till hösten, några av oss vi har äskat mm. pengar och fått det Ja, vad härligt du, Vem är du, Staffan? Jag är eh, eh, diakon i Sankt Thomas församling här i Lund. Eh, det är ju i katolska kyrkan. Det är ju katolska församlingen. Mm. Eh, där är det liksom som en arbetare som arbetarprästerna är. Så att man har ingen anställning. utan. Eh, till vardag är regissör och skådespelare. Och eh, jag jobbar också med konsultuppdrag med bemötande och kommunikation och, och så där. Så det är väl jag. Och ja, sen är jag ju mycket mer. Jag är stolt för till fyra fina barn och, och, och en underbar älskad hustru. Som jag har alla de fyra med faktiskt. Härligt. Mm. Mm. Mm. Du vi har redan börjat samtalet, och jag skulle vilja be dig. Att läsa den evangelitext som kommer läsas i de allra flesta svenska kyrkor mm. på bönsundagen. Det är från Matteus kapitel 6, vers 5-8. Jesus sa det. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty, er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det. Mm. Tack. Eftersom det blir bönsöndagen och bönen är temat jag tror det till och med är i imperativ på latin, Just det. Rogate. Mm. Det betyder väl bed. Mm. Sätt igång bed så är det väl en uppmuntran även i inledningen på sånt här samtal, att vi gör en bara kort bön. Ja. Mm. Lovad var det du Gud. Skapare, befriare och livgivare. Tack för att du skapar oss så övermåttan underbart. Tack för att du befriar oss från alla de hinder som gör att vi får vara de vi är. Och tack du helige ande för att du ger oss glädje, uppmuntran och mod att vara. Tack för att du är med oss varje dag andetag för andetag. Och Gud välsigna vårt poddsamtal. Amen. Amen. Staffan, dina första tankar, reflektioner kring den här texten som vi har hört nu. Mm. Um. Jag tänker att det blir så tydligt att det inte är orden som räknas utan det är på något sätt handlingen som räknas. Det är sättet att, att förhålla sig på och sättet att stå i relation till, till Gud. Att det inte är det här eh, yttre utan... Det är själva kärnan. Och jag associerade direkt till, till det här. Väl. Nu har jag inte riktigt koll på vad det står. Men det står väl i samma sammanhang. Alltså, b så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på så ska det öppnas. Kommer inte riktigt ihåg? Inte... Ja, det, det är i närheten. Ja. Ja, visst det här är ju från Bergs predikan. Ja, ju. Kapitel 5, 6 ja, och 7. Just det, precis. Men det som jag associerade där var, var just det här För att bönen kan ju ofta bli Eller tolkningen kan ju ofta bli så att Det finns någon magi i det liksom, I bönen Eller i alla fall i en del av bönen I en del av våra böner Att, att genom att Står det, be så ska ni få Sök så ska ni finna Så är det per automatik att om jag ber Gud om detta då då får jag det mm. God would you give me a mercy dispense som jag in slopp Joplin alltså eh, medan det här visar så tydligt på att det handlar om en relation så, det handlar om relation till till fadern till, eh. ja vad betyder det här med i, i det fördolda för dig alltså gå in i din kammare inte där ute Mm. gathörnen och, och även i synagogerna på gathörnen för att man ska kunna bli syn, synad, syn, synlig jord. Man, alltså för mig vänta med den frågan då och säga att för mig handlar det om bruk och missbruk väldigt tydligt mm, även i att det här med almoser som är precis i verserna innan Just det. Eh, gör inte som de för de ska de vill ju bli eh, alltså Alltså, hycklare betyder nästan i det här fallet ögonkännare. de gör det bara för att de ska bli synade Just det. I, i, sitt, i sitt ämbete i sitt, de till och med slog på basunen i tempelkistan det fanns ju många sådana på de olika föregårdarna till, till templet och då liksom Alltså, titta här, nu kommer jag och jag är så pass rik och nu lägger jag så och så många. Man bassunerade mm. ut. De såg ut som bassuner, de här mm. tempelkisterna som är som trompeter, liksom, och sen lade de det. Detta bassunerande, att här är jag och jag kommer att ge. Eller här är jag och nu ber jag. Mm. Det är det missbruket. Inte att be, inte att ge halmoser, inte att fasta. Utan det, är det här missbruket, tror jag, som... Jesus liksom vänder sig till Även till oss två Tänker jag alltså, um, Och då kan vi prata vidare om Om vi två också är hycklare mm. och, <laughs> och, och när vi faktiskt är det ja. För vi är ju båda och mm. Som den gode katolska Luth Luther sa Som gott i Simul Vi mm. är ju både och Precis. hycklare Och fantastiska ja. um, Men det här med att gå tillbaka Till kammaren och i det fördolda Den här identitet det som du är inne på relationellt eh, jag och Gud kanske hör mer ihop med vissa böner är ju i kammaren Precis. och inte i och inte ens i synagogan tillsammans med övriga judiska kompisar eller i våra kyrkor med våra kristna vänner Nej, precis Hur tänker du kring det? Jag tänker också på, jag tänker på det här att, att alltså det fördålda är väl just precis det med relationen med att att det är den närmaste relationen och att bönen är hoppeligen ständigt pågående att det finns någon slags att, att den handlar om på vilket sätt som vi vill leva våra liv i förhållande till andra och i förhållande till Gud och att hela tiden står i någon slags relation till Gud Så sen är inte det så lätt men jag tänker Eh, det finns ju i traditionerna alltså i, till exempel i något ortodoxa traditioner finns ju Jesusbönen i, i den, i den eh, katolska traditionen finns ju eh, heliga Maria som är på något sätt eh, och i luttisk tradition kanske finns något liknande också, ja, nu finns ju föräldrakransen. alltså på något sätt det här det ständigt pågående som ju är relation, det är ju det som är relation att, att det på något sätt pågår ständigt och också jag vill återvända till det här med, med eh, att det inte handlar om att rabbla tomma ord utan om att att stå i relation det blir också tydligt om man ser på de andra om man, den här gammaltestamentliga texten som handlar om Salomo en jätteung Salomo som inte alls är så vis men ändå är rätt vis när han, när han möter Gud i den här drömmen om att och frågar hur när Gud frågar hur, vad han vill ha vad han ber om och att han då ber om vishet att han inte ber om pengar och, och sådär utan, utan om det här med som hjälper honom att leva hans liv på riktigt på något sätt får jag tankar om det här med min tillhörighet som en skapad varelse av en gud som älskar mig och som har gett mig lungor då skrev då var jag med på en, en teologdag för präster jag tror det var mitten av 90-talet 96, mm. då kom Wilfrid Stinnisen ja. Carmelitbroden, mm. som du säkert kände väl sa det i ganska och höll otacksamma föredrag Strax efter lunch mm -hmm, okay. Och jag gick fram, längst fram För jag inte skulle somna För han hade en rätt så tråkig, malande röst mm. Och pratade Och så, så lite, på, på också, på lite så Och det var precis att jag eh, Skulle somna Men eftersom jag satt längst fram så kunde jag inte somna För då var det var varit pinsamt precis. Så att jag, jag tog in orden och så och sen efteråt så såldes en bok Som hade precis kommit, tror jag Pocket Andlig terapi Mm. Andens -terapi, mm. Andens terapi Och Då bad jag honom skriva en dedikation. Och då skrev han någonting som jag aldrig kommer att glömma. Att B är som att andas. Just det har hört andra säga också senare men han skrev det med vänlig varm hälsning från Willfrid Stinesen Och så tänkte jag efter vad betyder det då för mig att B är som att andas? Jo, lika livsnödvändigt att jag tar ett andetag. Ja. Och egentligen lika lätt för de många av oss att är det lätt att andas. Det är, visst, man kan ha andra, olika lungsjukdomar, det blir väldigt svårt om, om, många, om det är någon som hör det här som är på sjukhus mm. som får hjälp att andas kanske, med hjälpmedel. Men egentligen så menar väl han, Vilfred, och, och jag och nu då, att det ska vara så pass enkelt och Just det och så att det blir det här relationella precis som att jag tar ett andetag jag klär mig i den vackraste dräkten varje morgon när jag medvetet tar mitt första andetag och mm. klär mig i andedräkten alltså inifrån och ut så blir det så fantastiskt och kan bönen få ha samma livsnödvändiga enkla på ett sätt funktion där huret mm. som Jesus kommer in på där, så När ni ber, så ska ni göra missbruka inte utan gör det för det är så nästan livsnödvändigt mm. så fick jag tankar av nu ja precis Och jag tänker också att eh, det Jesus gör här är att han han, han är ju rätt till liksom mm. tydlig i var, hur vi ska förhålla oss eh, men det som man också skapar är ju förutsättningarna för att vara avslappnad i detta för det tror jag också är det här vårt innersta, alltså det här det fördolda. Eh, för jag, i alla fall min erfarenhet, är ju att jag lever ju mycket i mitt fördolda. Mm. Eller hur? Man lever i sig Jag lever i mig själv. Eh, jag lever naturligtvis i relation med andra. Men det där innersta. Det är det inte så många som kommer åt. Och ibland kanske en del, ibland i vissa möten, men oftast är det för mig själv men i det det är där som mötet sker och det är också det här med, med andningen, alltså att det ger att inandningen ger på något sätt kraften att leva mm. och utandningen ger också möjligheten att ge vidare på något sätt ut, både med giftet som vi inte ska ha i kroppen mm. och de goda sakerna som vi vill dela med oss såklart, ja, att vi precis. lever som mottagare tar emot och ger vidare och också det här att man, om man kopplar det till, till också rösten och andningen, att, mm. att förmedlandet är ju också helt beroende av, av av den här andningen och på samma sätt så är, tror jag är förmedlandet till andra och mötet med andra är beroende av av att stå i den här relationen till Gud. Du är inne på det här med enkelhet. Att be. Och det kanske blir det enklare. Om vi inte har den här. Synagogan. Eller gathörnen. Eller vi behöver inte göra oss till. Överhuvudtaget. Utan nästan som barn. Alltså nästan barnets behov, bara de skriken de är bebisar, ja då kommer pappa och mamman och frågar, kolla läget, vad är det med dig vad, vad vill du, ja, ja skriker de fortfarande så får man översätta det om det är bajs i bröjan eller om det är hungrigt mm. eller om det är första tanden eller feber eller vad som helst då måste Just. du ha gått igenom många gånger, eller fyra gånger åtminstone ja, men det är men det här, enkla enkla ja, ja, bed så ska du få, ja men vad ber du om, så kommer då huret, bed så enkelt som möjligt så att det är så lätt som en anning. Och nästan som ett barn. Berätta, berätta. Mm. Och gör inte till. Alltså, det finns så många annars som, som pratar med mig om bönetorka. De kan inte be och så. Mm. Och vad handlar det om i så fall? Är det de här fina orden? Alltså, eller är det, är det så stor torka i dem själva? Så att de inte ens kan förmå sig att hitta ord. Och då är det befriande för mig att läsa då... Eh, Gör inte som de ty er fader Vet vad ni behöver redan innan Ni har bett honom Precis. om det mm. Det är en befrielse att läsa det De gånger då kanske Även du och jag går in i någon slags Ordtorka, bönetorka mm. alltså, och sen, oh, Gud du vet Vad jag redan jag har, jag har inga ord Och sen lämnar man det Kanske andas ut och det skriker ur sitt kyrie bara mm. Sen är det över För den dagen så, så tänker jag som en befriande mm. sista mening där. Mm. Gud vet ju allt. Och varför inte då också de ord som jag egentligen borde be nu. Som jag inte gör. Jag orkar inte. Jag har inte ord för det. Ja, precis. Jag tänker att det är lite som. Jag, jag jobbar en del som coach också. Sådana samtalscoach. Alltså, när man, och där pratar man ju om att. Där är det ju så att, att min uppgift som coach. Det är att. Var någon slags barnmorska för den andras tankar att, eller, eller idéer om hur saker och ting ska förändras allting finns hos hos problemägaren så att säga, och min sak är bara att få få den här att, att förlösa det, att få ut det att tänka vidare, att komma vidare på det här och lite kan man ju tänka på Gud som den här coachen i, det, i, det, i bönen också att, att eh, vi behöver formulera oss i vissa lägen. Ibland behöver vi inte alls. Ibland kanske vi bara kan vila i den här Jesus Kristus som mig syndare Eller vad det nu är. Eller vilket mantra man nu använder. Jag menar, eh, på något sätt. Men ibland så behöver vi formulera oss eh, för att det är detta vi behöver. Även om Gud redan vet att vi behöver det. Och samtidigt tror jag att det, att det också är så att det var som Eva Spångberg, en, en konstnärin och en, en fantastisk teolog, en alltså mm. bildteolog ja, måste det. man ju säga att hon är. Hennes växte jag upp med, alltså inte till nära henne men, men mina föräldrar var väldigt nära henne så vi umgicks rätt mycket med henne och var och såg hennes bilder och sådär. Hon var också ute Hon var ute en sväng på Det måste ha varit på 60-talet Och hade målat Rullgardiner mm -hmm. Med, med tavelkritor Och sen hade hon dem och sen predikade hon utifrån dem liksom. Så hon drog ner en rullgardin Och då hade hon en som, där hon pratade om Bönen och då så hade hon Var det en rullgardin där det var ett, ett Det var bara ett stort sånt här Vad hette det Stoppljus, alltså en sån här grön, gul, röd Aha, och så signal, så hon, trafiksignal. Ja, trafiksignal precis. och då, då säger hon att så här är det med bönen att vi kan be och God want you give me mercy dispense mm. då blir det kanske rött, nej du ska inte ha någon mercy dispense mm. uh. tydliga svåra, alltså. Ja. Eller, eller det blir gult okej okay, du får en folka liksom <laughs> <laughs> eller, ja. eller det blir grönt ja han ger det direkta svaret, varsågod ja. ta din Mercedes-Benz och kör iväg för det behöver du just nu alltså, att det också är och det visar också på det här relationella alltså det här med, med, med fadern och barnet eller föräldern och barnet mm. för så förhåller vi oss också till våra barn mm. eller, eller har gjort eller. Mm. nej men det där är inte läge nu vi kan glömma det Men av kärlek så får du inte det ja. av kärlek får du det och ibland är det väldigt svårt att tyda de här färgerna på något sätt. Mm. Jag som har defekt färgseende och färg. Ja, har jag också. <laughs> vad menar Gud nu då? Jag ser inte så tydligt. Men nu, vad jag vill låta är också den här, i så fall att jag hoppas och tror att det finns en, en längtan nedlagd i mig, nästan som en gåva. Att det finns en slags längtan hos mig att komma nära Gud. Och samma längtan tror jag finns hos Gud att komma nära mig. När de två längtorna möts på något sätt då blir det ju ett förhoppningsvis fantastiskt och så För att det måste ju finnas en längtan i det. Kanske också upp som du är inne på det här med tradition och övning och rutin och uppövad bön som man kan ha som en skön mantra eller skön rutin. Aftonbön, mm. morgonbön eller som är till C då Tre gånger per dag, oh, ringer i klockorna det. Och är C, mm. Alla fantastiska att se klockorna Eller vissa bröder och systrar ber Mycket mera i tid Precis. då just det. det kan man ha, men jag vill också ta in då Det här med det här Behovet och längtan som barnet och Finns det kvar någonting av det barnsliga Grundbehovet Av mm. Bönens kraft, bönens Möjligheter som vi kanske glömmer bort som vuxen. Om jag inte är med i de sammanhangen där det finns rutiner. Mm. Det, vi har slutat ja. med, med, med, med vad heter det, bordsbön. Vi har slutat med aftonböver. Mm. Vad finns det Just kvar det. till slut? När oh. det inte finns de här grunderna. När det är ingen som ringer i klockan längre. utan. Då hoppas jag att det finns fortfarande finns den här längtan. Från Gud nedlagt i mig som gåva. Att, Sipran och jag, jag vill ju att du ska komma till mig snart. Ja. Jag vill. Det är som en gammal... Uh, uh, föräldrar som fortsätter att vara med mig Kan du komma upp? Kom nu Så, det, det. Så ser jag också bönen ja. Längtan Olös eller med bön, längtan till att vara mm. Vara med Gud eller vara med med, vara med mig själv en Bön om att få vara Human being Mer ja. än human doing Just det. Jag tänker också på det här, alltså den här om, om man går till den här gamla texten Om, om, om eh, Salomon han, han får ju det är ju Gud som besöker honom i drömmen. Det är inte Salomon som besöker Gud i drömmen, utan det är Gud som frågar Vad vill du, vad vill, du vad vill du be mig om? Och där finns ju också relationen till Gud, att, att, att, att Gud är beroende av oss. Som det är i en kärleksrelation. Det är inte bara så att, att vi är beroende av Gud, utan Gud är beroende av oss. Mm beroende av att stå i relation till oss. Och att det på något sätt i, i, i hela skapelsen att det finns någon, om man nu får säga det någon slags egoism i det också. Det är kärleksfull egoism. Att jag vill ha relationen. Jag vill eh, stå i relation till dig. Jag vet någon gång när, när jag hade för, för det är ju så att som som då klerker, alltså prästar eller diakoner i katolska kyrkan, så, så förbinder vi oss att be tidebönor. Eh, alltså präster ska be alla allihop, liksom. det är ju sju stycken, tror jag det. Och vi diakoner förbinder oss att be laudes och vesper, som alltså morgonbön och afton, kvällsbön. Och så hade jag någon period när jag hade total torka, jag fick inget flyt i det där alls och så, så gick jag till bikt- till min biktfar och så, så säger jag till honom så betjänar jag detta som en synd. Jag har inte bett Tidebönen på fyra månader. Och då skrattar han lite sådär. <går> en sån där fransk dominikan som är rätt glada typer. Mm. Och så sa han Ja, mitt tips är ju att gör det bara. <går> så får du se hur, hur, hur bra det är. Liksom. Mm. Vi känner inte detta som någon synd Utan gör det bara mm. För att det här är ju en relation Bara mm. kör jag igång <laughs> Och det, det fanns något befriande Det också. Det kan också bli någon slags tvång det kan, ju bli, det kan ju vara det som också driver De här De här Skriftlärda Som ställer sig i hörnen och Att det finns en förväntan på att du ska förverkliga det här Du ska göra detta för att Det ska synas Mm. Ja. Då är vi inne på den här delen som då syns. Vi har talat om en del som inte då syns. För det gör det relationellt i vår, i vår krypta, i vårt hjärta, i det fördolda Och så ska det synas då ibland. Hur ska det? Och då, då är Jesus nämnde då ordet hycklare. Mm. Mm. För de älskar att stå och be i synagogen och gathörnan för att människorna ska se dem. Och då tänker jag på mig själv då som att vara en sån som att viljan att bli uppmärksammad för det jag är bra på. Mm. Duktighet. är bra på att be. Alltså ställer jag mig och ber högt och tydligt. Gjorde för sig inledningen också på den här podden. Men inte för att jag var du inte, för att, inte för att jag ville vara duktig. Utan för att det var passande tyckte jag. Från bönsöndagen. Mm. Det, det ska uppmärksammas. Att det får vara gott och roligt. Och häftigt att be. Mm. Men att vara en sån skrymtare. Jag slog upp det här. Eh, skrymtare, ja. ögonkännare, lismare, farisee. Och eh, en kryptokrit. Det är de som predikar... Eh, och, och, men utan att följa det. De säger en missak om tro, religion och livsstil utan att själv följa det. det de själv förespråkar. Då blir det liksom obalans i det jag vill predika. Obalans. Eh, nu har det gått 25 minuter. Nu ringer klockan. Nu ska vi börja avsluta. Men det gör vi inte riktigt än. För nu vinner vi på något spännande. här. Mm. Alltså När vi själva säger en sak och inte följer det. Det kan vara vad som helst i våra liv. Ju. Det där är fantastiskt, så där ska vi göra men gör vi inte det själva, det är ju att vara hycklare mm, Precis Och som jag fattade det Och Det är vi väl, det blir bara frågan om hur vi är sanna Mot oss själva Som goda katoliker och lutheraner mm. Som Luther sa, vi är både och Samtidigt ofta precis. Både hycklare och sanningssägare Både rättfärdiggjorda Och syndare mm. Och allt att be är. Vi är människor med både en bästen i oss och ängelen Precis. Så hur har du det med det med hyckleriet då? Alltså, vad, vad, hur kan du tänka dig de banorna? När är, hyck, när är vi hycklare? Om vi faktiskt vågar säga det hos själva just nu. Mm. När är vi hycklare? När är vi sanningssägare? Och verkligen. Ja, det är ju... Vi kan klippa bort det här sen. Ja. <laughs> Nej, men... alltså, alltså jag... jag... Jag tänker utifrån det här det här kallet och den uppgiften som, som vi har som, som predikanter och som uh, gudstjänstledare på sätt och vis. Jag är inte det i samma utsträckning som du som bäst, mm. men, men jag är ändå med och jag förkunnar allt evangeliet. Jag är med i liturgin, jag är liksom en... Mm. Uh, att det tycker jag alltid nästan vad det gäller att predika så tycker jag att det alltid finns en kamp i det. Jag tycker det finns en kamp i det här att, att eh, huruvida förmedlar någonting som kommer inifrån mig och i relation till gud, eller hur, hur vill jag imponera eller stå i hur eller, eller, och huruvida förmedlar jag det som, som är det som det som jag lever. Eller någonting som jag tycker att de där ute ska leva. Eller? Mm. <laughs> alltså, hur grundat är detta i mig själv? Ja. Hur, hur, mycket är, hur mycket floskler är det som, eller hur mycket religiösa floskler är ja. det jag använda mig av? Och så? Alltså. Ja. Eh, och jo. sen att om man återvänder till det här inre rummet alltså det här, det här fördolda så finns ju också hela tiden den kampen där, eller hur? I alla fall hos mig, alltså det här med tro och tvivel alltså, vad är det egentligen att tro tror jag nu eller tvivlar jag på det här på alltihop eller? och ändå så spelar jag det här spelet mm. utåt ja. Mm. Ja. vad tänker du själv religiösa floskler har jag nog sagt ett antal gånger <laughs> <laughs> från predikstolen eller amborn som jag sedan medvetet ta bort eller inte ta bort det som blir i stunden sedan när jag predikar. Mm. Men det känner jag igen. Men det själva nerven, det, själva liksom det evangeliska och glada budskapet vad är det? Där tror jag att jag ändå efter de här åren har karvat bort en hel del saker som att jag, mm. jag det kan ändå smygas in någonting i någon, någon duktighetssyndrom. Eller så, men oftast inte. Eh, för, att, för att visa upp mig själv. Det vill jag inte. Nej. Ibland får jag någon feedback bara. Det, det, det var fint. Men mm. vad var det som i så fall var fint i den här gudkjänsten? Vad var det, det som du blev berörd av i predikan? Vi kan ju inte prata om det. Det har, det har hänt någonting, tror jag, också i mm. församlingslivet. att Man inte på så bara tack op för den goda predikan. <laughs> det är det. över med det. <laughs> utan nu är det någonting annat. Nu mm. är det. Vad blev du berörd av i så fall? Av oh. det jag försökte förmedla. Just det. För det blir ju allt. Om jag tar om predikningar. Då är det ju det är ytterligare en predikan Det som hördes än det som är sades. Ju. Just det. Helt annat ibland. Oh. I 17 oh. kunde de läsa in det. Det såg mm. jag inte. <laughs> Nej men det hörde jag. Kan vi inte prata om det? Då måste jag lära mig. Att, men det handlar om predik och sätt, Det är en mm. konst. Just det. Men att stå för det. Det är... Ja, det är en svår fråga för mig jag, jag, För det är jag är sann mot mig själv Då är det nog Mest i mina egna loggböcker till mig själv ja. Som ingen får läsa <laughs> Alltså då kommer de här nästan Man rånar upp till hårfästet när man, mm. Att jag inte kan bli av med det Alltså så och då är det lite lillhyckleri. Alltså, du är sann i, i min egen bekännelse till mig själv. Mm. I de loggböcker som jag ingen annan får läsa. Mm. Och där kommer också Gud mycket in i en slags tanke att eh, inte rena, men liksom re, att eh, ord om, hör du, alltså, gör det bara, mm. hallå. Lägg av med det alltså, alltså en slags tillrättavisning mm. som du inne på i början där när du började. En slags tillrättavisning. Hallå. Mm. Eh, tänk på vad nu, vad du gör. Är det ett missbruk eh, att stå så där och, ga och gapa i gatuhörnan och synas. Mm. Eh, ja, för vissa kanske behövs det. Just det behöver nog inte riktigt jag den, men det finns ju andra delar som jag behöver en annan typ av tillrättavisning. Men inte bönen tror jag för det har jag i många år nu en mer avslappnad mm. känsla och approach till faktiskt mm. det finns annat som jag istället måste tillräta visas för att inte i så fall blir en hycklare Just det. så skulle du väl uttrycka mig tror jag mm. jag tänker också på det här med association på det, det här med bön och förlåt alltså det här med, med när vi beroende på hur, hur, hur vi gör det. det gör vi ju i alla mässor alltså oavsett om jag är katoliker eller, eller protestanter eh, men vi är på något sätt eh, det, det som jag tänkte på där är det här eh, till exempel när, när jag byktar mig eh, så är det ju ofta så att jag eh, drar på mycket mer än vad som egentligen är synd jag vet när jag gjorde min generalbrikt så, så, så mm. inför att jag skulle bli katolik så, så sa pressen till mig ett, han avbröt mig och sa nej men vänta stopp det där är ingen synd det där är ingen synd, det där är en möjlighet det där är en gåva det där är en, att, vi, att vi också att vi lätt dömer oss själva för mycket men mm. att den här bönen om förlåtelse är precis samma bön som den här bönen till föräldern eller, mm. eller ropet på hjälp hjälp mig jag har på mig mm. <laughs> alltså, det hjälp gott... mig att rena mig mm. Och, Ja. Du är gott sällskap så gjorde också Pryon Staupitz till Martin Luther. Ja, var det så? Ja, okay. exakt så. Till slut så sa Pryon Staupitz, nej nu får du vara nog. Hörru, nu kommer du till mig med såna sm sm sm här småsynder. Kom tillbaka när du har något rejält att komma med. Och nämnde jag vet inte hur det var, barnamord och alltså, <laughs> riktigt <så> här <laughs> kraftfullt. Han sprang ju hela tiden varenda dag flera gånger per dag. Ja. Det var liksom ingen måtta på, på den... den den skäla nöden Precis. som Luther hade under den period innan han kunde få mer liksom självklart ah. känsla för vad som var vad ja, och rimligt det. I, i den här fallet. Så att du är god. <laughs> Men det kanske var så att den här det, det var en, en jättefin gammal dominikaner Pierre Pi som, som jag hade den här bikten för och han, han sa till mig jag hade skrivit en jättelång lista och så sa han att det är en möjlighet och sen så sa han och han kunde nog sin Lutte då, för då sa han nämligen Stefan du har fortfarande lutter i ditt hjärta. <laughs> <laughs> Och det kanske var just med den anspelningen. Ja, alltså, ja, eh, Medan jag då tolkade det som eh, jag har ju lärt mig mycket mer nu på sistone precis som det här med om, om hur Lutte var egentligen. Ja. Han var ju inte alls den som han var ju inte Lutte på axeln Nej. utan det var ju en jätteglad, kul prick men, men det här kanske visar jag tolkar det ju då som att ja att, att jag är syntygd, att jag är, Ja. Utan då var det säkert det här han anspelar Det kan vara en hel eh, hel omgång till om, om lutherdom och katolicismen och eh, luthers eh, katolska arv med absolut en, en Luther är ju egentligen, tycker jag Luther i så fall i, i hjärtat det vill säga den här själanöden som han tog, ut, tog emot i vikt han tog oh. emot i själavård mm. och därför han kom på den här idén om att det är, fel. Det är något fel att man kan oh. köpa sig fri från, från sina synder och från, mm. från det här helvedet eller hur heter den här, skärshelden med tusentals åren och sånt där, det går ju inte det, det blir pålagt, det blir för tungt för människor och då, i så fall är det lutter i hjärtat för mig, är Luther för att det var tungt, vansinnigt tungt för honom han fick ju hjälp av denna prion som sa till honom med, liksom rimlighetsnivåer, hallå <laughs> inget barnamord, det är ju bara tjafs du håller på med ja det trams gå iväg och bed och gör mm. den där sysslen nu ja, ja precis är det något mm. mer nu? Om du skulle predika, brukar du predika i Sankt Thomas? Ja, absolut. Ja. Vi säger att du skulle predika på Bönsundagen. Ska du göra det eller skulle du inte göra det? Nej, det ska jag inte göra nej. Nej. Vad, vad, absolut, det. Absolut, vi har pratat om nu eller någon sista tanke vad är det du skulle vilja faktiskt ge dina församlingsbord? Uh, utifrån det vi har sagt utan från något mer som du har inte sagt just nu den tråden alltså. Ja. J ja jag tänker eh... jag hade nog mer predikat över den här första alltså på, över första läsningen. Alltså, alltså GT-texten med Salmo GT, ja. ja Just det, den har vi inte läst Nej, den har riktigt den. Vi inte läst. Nej. Nej, den får ni läsa själv Ja, det får du säga till om nu. Ja. Ja. salmboken. Ja. <laughs> eh. Okej. Okay. Där, därför att det, det. Ja, hur ska jag formulera det? Gud kommer till dig. Ja, Gud kommer till mig och. och eh, eh, alltså använd den här. Eh, alltså se. se jag vill se på mig själv som en, en handlande människa i, i, i, i kyrkans gemenskap på något sätt. Och, och hur kan jag förvalta de gåvorna som jag har? Men sen också skulle jag nog återvända till det här det fördolda rummet, mm. alltså den inre, det inre ja. rummet. Och sen skulle jag också det som vi inte heller har tagit upp, alltså den, den texten i Roma-brevet, som också det här med, med hoppet. liksom. Ja, alltså Det är att jättefint hoppet, ja. att hoppet och bönen är så nära. Du eh. vill inte bara läsa första raden ja. där. Eh, eller läsa så mycket du vill. Vi får ju vår avslutning tycker jag. Ur ja. Rumanbrevet 8. I hoppet är vi räddade. Ett hopp man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det var en jättefin avslutning, det var så vi började med anden. Precis. Det blir perfekt avslutning. Anden är vår hjälpare. Kommer till oss i varje andetag. Amen.